tak dneska začínáme novým tématem. A to nové téma vlastně nenajdete ve spisech jižního buddhismu nebo tervádového buddhismu nebo pálí buddhismu, ale je specifický pro severní buddhismus a je to jistá linka k tomu, co se vyvinulo později nebo kdo ví, jestli později nebo dříve, to je historick, historie nás většinou často klame, no ale ty koncepty, který známe z, z praxe bodhisatvů, vlastně najdeme jejich semena, hlavně v severním buddhismu. V jižním buddhismu tež najdeme filozofické opodstatnění, ale nenajdeme praktiky. Najdeme praktiky, které vlastně nás opravňují k tomu, aby jsme vzali tu nejvyšší realitu jako objekt meditace. V jižním buddhismu, pokud jsme sami nezakusili nirvánu, která je vlastně v jižním buddhismu jediná, jediné soucno, které není stvorené, hm? v severní abidarmě máme různá soucna nestvorená, kromě jiného, prostor též. a nebo uhasnutí ne díky moudrosti, ale uhasnutí díky příčinám. To je též vlastně soucno, které nebylo stvorené. No a v severním buddhismu vlastně už. Jisté tendence k kontemplaci nejvyšší reality, jakožto objektu meditace, od vlastně po jisté krátké přípravě existuje už i ve spisech, které vlastně jsou objektem učení žáku Kast neboli posluchačů. No a náš spis, aby jsme si obnovili paměť, začíná meditací Asubha. Asubha my můžeme preložit jako to, co je nehezké, ošklivé, to, co je nepříznivé, to, co je nečisté. Všechny tyto významy najdeme v Ashuba a též šubha. Teď dnes budeme mluvit o meditaci na šubha. To je meditace na to, co je krásné. To, co je čisté. V jižním buddhismu zmínil jsem se ve všech buddhistických tradicích, Máme osm vysvobození. Třetí vysvobození je samozřejmě meditace na krásný, čistý objekt. Tato tradice je dobře dochovaná. Já jsem se též tyhle ty věci musel učit. A též první vysvobození, druhé vysvobození je na základě vlastně nečistých nebo nehezkých objektů. A to první je ten nehezký objekt, člověk vidí uvnitř a vstoupí do Džány na objektu, který je uvnitř. To je též vlastně spojené s praxí kasina, Krica a Ayatana. Krev bereme jako červenou kasínu, moč jako žlutou kasínu, kosti jako bílou kasínu, vlasy jako modrou nebo černou kasínu. No a druhé osvobození je, že objekt džány pak bereme ne uvnitř, ale venku. No a třetí osvobození, které jde do čtvrté džány, proto není divu, že náš spis vysvětluje praxi meta na základě čtvrté džány, protože čistá, čisté osvobození, osvobození na základě čistého objektu je osvobození na základě čistého objektu ve čtvrté džáně. No a samozřejmě meta, láska je ten nejčistší objekt, který máme. Ovšem můžeme ho realizovat ve čtvrté diáně, jestliže jsme předtím čtvrtou diánu získali na základě jiného objektu. Většinou nezačínáme meditace meta, ve čtvrté diáně. No a důležité je, v rámci vysvětlení meditace Ašubha, jsme se ji zmínili, existuje ve severní tradici, ve všech tradicích Ašuba, takzvaná Savinjánaka Ašuba a Vinjánaka Ašuba. Savinjánaka Ašuba je Ašubha, na živém těle živé tělo je objekt, meditace o nečisté. No a pak též mrtvé tělo, tomu se říká Aviňánaka asuba, to znamená eh, meditace na nečisté v těle, které nemá vědomí, čili mrtvém těle. No a pak bylo tež zmíněno, že asuba se dělí tež na asuba a suba. Na základě asuba my praktikujeme suba. Na základě nečistého, ošklivého objektu my meditujeme na čistý, krásný objekt. Jak meditujeme? No tím, že objekt prevrátíme. To je též tajemství meditace. Jestliže stáneme dobrými jogíny, my nejsme otroci naší konceptualizace a našich počitků, ale my si s nimi můžeme hrát. A podle našich potřeb my můžeme převracet to, čemu se říká hezký, čistý objekt v ošklivý objekt a zase ošklivý objekt v čistý objekt. No a jak prevracujeme nečistý, nehezký objekt, ošklivý objekt v čistý objekt, o tom jedná e, další kapitola. No a e, toto prevracení nečistého objektu v čistý objekt a rozprostření čistoty na všechny strany, pak v severní tradici a kořeny toho už jsou v praxi posluchačů, je vlastně může být a bývá spojeno s kontemplací nejvyšší reality, čisté reality, která je reflektována všude. Tak jako například Vimalakirty sutra učí, že Buddha je jako měsíc, který se odráží ve všech tůních, ve všech, v každém povrchu vody. A Buddha je Stejně to najdeme i v Terovádě, Kremasuta a tak dále. Buddha je vlastně neuchytitelný. Protože ty pocity a ty koncepty, které my chováme, Buddha je nechová. Ale Buddha je reflektuje. Buda je reflektuje tak, jak jsou. Tak jako měsíc reflektuje, odráží se všude, kde je místo. A místo na odrážení právě je vědomí. Vědomí bytosti. A Jakákoliv buddhistická tradice stojí na tom, že právě v poznáním procesu vědomí, procesu myšlení a jedině tímto způsobem můžeme též poznat realitu nejvyšší. To, co nás dělí od reality nejvyšší, je vlastně naše nepoznání toho, jak vědomí pracuje, jak mysl pracuje. Proto osmičlená střední cesta, která je jediná střední cesta, její moudrost je moudrost správného názoru a správného myšlení. Správné myšlení je sama Sankapa, je vitárka. Sankapa je synonym vitarka A vytarka je to, co nás uvádí k objektu. No a my, aby jsme se uvedli do objektu, potřebujeme její službu. Nemůžeme praktikovat vypasanu bez vytarky. Ale v případě Budhy tomu tak není. Budha prostě jen odráží. A právě proto jeho pocity, jeho koncepty jsou neuchopitelné. To najdeme tež v televádě. Proč jsou neu neuchopitelné? Protože jsou spojené s tím nejvyšším dobrem, s, tím, s tou nejvyšší krásou, s tou, e, s, tý, s tou nejvyšší čistotou. No a právě proto zde je důležitost meditace na čistý objekt. Není náhodou, že po této meditaci na čistý objekt máme meditaci na Arupa Dhyana, na bezforemné objekty. A jak uvidíme, tuto meditaci na bezforemné objekty spojuje Kumara s meditací na pochopení nejvyšší reality. Nejvyšší reality ve smyslu transcendentální moudrosti. Nejvyšší realita je ta realita, která se nedá dosáhnout. Protože my chceme něco dosáhnout, no také jsme neúplní. Sice je to paradox, ale z hlediska nejvyšší reality, z hlediska transcendentální moudrosti, je to pravda. Neúplnost je... Eh, vlastně neschopnost být plný. A ta plnost je daná, protože nirvána je to, nebo takovost je to, co se nezrodilo. A to, co se nezrodilo, je tam. A to, co se nezrodilo, je podstata učení nej o nejáství. Nejáství dává smysl, Díky prázdnotě. Jestliže není prázdnota, nejáství nemůže dávat smysl. Protože jestliže elementy naší zkušenosti skutečně existují, no pak prázdnota nedává smysl. Jak Arya Deva říká, jestliže budeme schopní potvrdit existenci jednoho objektu, všechny existence všech objektů dává smysl. Ale my nejsme schopní z hlediska nejvyšší reality uchopit existenci jakéhokoliv objektu. No a to je brána pro tu nejvyšší čistotu. No a teď vlastně dá se říci, že tato meditace na čisté je vlastně prostředek na čisté, které se dá uchopit, je prostředek k pochopení čistého které se uchopit nedá. A to je spojení právě této meditace na čisté, na krásné s meditací na neforemné objekty v džáně, které následují po té vysvětlení, jejich vysvětlení, následuje vysvětlení na, o meditaci na čistý objekt. Tak se podíváme dnes, jak tato meditace na čistý objekt je vysvětlena. V buddhistické tradici rozdělujeme jogíny meditující, najdete to v Abhidharma Koša, yogachara šástra a tak dále ve i najdete to v televádě vlastně e, rozdělujeme joginy na, na tři druhy. To neznamená, že toto rozdělení je nějak fixní, ale pomáhá, aby jsme pochopili, jak vlastně rosteme v procesu jogy. Tak Jestliže jsme začátečníci a těm se říká Adi karmika, to znamená, my začínáme s činností meditace. Jestliže meditujeme na čistý objekt, jak meditujeme? Že eh, odstraníme v čínské tradici podle sánskrytu rozlišujeme na rozlišujeme rudou rudé tělo a bílé tělo rudé tělo je tělo kde jehož kosti které tělo nosí jsou obklopené strukturou šlach, masa a kůže. Tomu se říká rudé tělo, neboli rudá foremnost. Oproti tomu máme bílou foremnost, což je vlastně struktura holých kostí. No a teď meditující se učí na rozličných začátečník v meditaci, na čisté, to znamená začátečník, který ale ovšem prošel už výukou šamata, takže má dobrou koncentraci, se učí tím, že na jistých místech, který učitel určí, tyto místa nemusou, nejsou vždycky fixní, v jiných spisech najdeme jiná místa. Koncentruje se na tyto místa a vlastně mentálně oddělí z těchto míst kůži, maso, šlachy tak, že pozoruje jen tyto místa jako holou kost. V našem, tak je to popsáno v Abhidharma koša v našem textu Kumara vysvětluje, že začátečník oddělí z kostry to červené nebo to vnější a medituje na kostru. Abhidharma koša vysvětluje, že z těch deset meditací na různé mrtvoly v různých stavech rozkladu. Každá mrtvolka má svoji, svoji funkci. Máme, my meditujeme Asubha, jak už jsme se zmínili. Asubha čili meditace na nekrásné, meditace na ušklivé, stejně tak, jako Brahmavihári, podle eh, spisu žáků, nemůže vést k osvobození. Stejně tak, jako v případě meta, aby jsme použili meta k osvobození musíme skombinovat meditaci metá s satypatána meditací. Tedy satypatána je její základ, je moudrost, je meditace moudrosti, která uvádí, satypatána uvádí do vypasan. Čili když meditujeme meta, to jsme vysvětlili, naše meditace je na základě adimoksiký manasikára. Na základě pozornosti vůči objektu meditace ve smyslu rozhodnutí, resolution, adimoksha. My rozhodneme, že bytosti mají potenciál radosti a meditujeme na tento potenciál, to jsme viděli. Ať bytosti jsou šťastné nebo nešťastné, my meditujeme na štěstí a proto je vidíme té šťastné. Stejně tak naše tělo není ani krásné, ani ošklivé. Tu je to, co považujeme my za krásné, může být pro jiného ošklivé. To, co považujeme za ošklivé, může být pro jiného krásné. To všichni dobře víme. Čili není objektivní ošklivé. Mniši mají zakázáno meditovat na mrtvoli žen a protože tež i, i mrtvola hezké ženy může vyvolat chtíč, stejně tak pro ženu mrtvola hezkého muže, může tež vyvolat chtíč. Tak i mrtvola může být krásným objektem. Mnoho příběhů vysvětluje tento princip. Chtíč není racionální. Ale my považujeme chtíč za racionální, protože je, je to součást našich zvyků. A co je racionální a co je neracionální, to my soudíme dle našich zvyků. No a jelikož my rozhodneme, že to ženské nebo mužské tělo je ošklivé, no tak ho pozorujeme jako ošklivé a meditujeme na něm jako ošklivé. Ale ono ve skutečnosti ošklivé není. přesto ty pěkné tvary zůstávají pěknými tvary. Ale my se chceme bránit chtíči, no proto ty i ty hezké tvary, najdeme si cestu, jak vidět v nich ošklivost. Aby jsme se zbavili chtíče. Protože chtíč vzniká pozornosti na objekt, který se nám líbí, ne na objekt, který se nám nelíbí. Objekt, který se nám nelíbí, v nás nenechá vystat chtíč. Jedině ten objekt, který se nám líbí. A ten objekt, který se nám líbí, my se ho chceme zmocnit, protože jsme nepochopili princip nejáství. Ta krása nepatří nám. Tedy na meditaci o nehezkém, o ošklivém musíme vynaložit úsilí Musíme se snažit vidět v krásném ošklive. Ve Vysudy Maga je krásný příběh, že mnich se prochází v lese a kolem něho jde krásná žena, která se na něj usmívá a jelikož utekla z domu, měla nějaké hátky s manželem, no a tak viděla hezkýho mnicha, koukala se na něj a pozorovala jeho hezký tvary asi, no a svůdně se na něj usmála, no mnich nereagoval, tak jde dál, no a za chvíli přiběhne její manžel a ptá se, jestli neviděl jeho manželku, která tady zrovna prošla. No a mních povídá, já žádnou manželku neviděl, žádnou ženu neviděl, ale nějaká kostra se tady hýbala kolem. Hm? No a e, samozřejmě ta kostra tam byla, protože on o ní meditoval. No a e, stejně tak my můžeme hezké přeměnit v ošklivé, ošklivé přeměnit v hezké tím, že e, změníme styl pozornosti. No a to nejlépe děláme tím, že vlastně e, z... Změníme meditaci na ty různé části těla, tomu se říká savinjánaka a subha, na meditaci na kasína, na barvu. Barva, bílá barva je krásná, utišující. Červená barva, jestliže vidíme červenou barvu v hluboké koncentraci, je jako rubín zářící. Bílá barva se stane jako, jako bílý jade, vleštěný, bílý mramor. Líbivá barva. No a teď meditující, který meditoval na ty části těla, které jsou nehezké, aby se nám líbily, musíme je brát v rámci celku, jestliže bereme odděleně od celku, nenajdeme nic, co je hezkého. V rámci celku najdeme krásu. Když vezmeme jedno oko, nic nebude krásného. Jeden zub, nic nebude krásného. Jeden nehet, nic nebude krásného. Kousek masa, nic nebude krásného ale v rámci celku se věci stávají krásnými. No a teď meditující tím, že zbaví bytost masa, vidí jenom kostru, No a když vidí kostru, soustředí se na bílou barvu. Jestliže budete číst Abidar koša, tam začátečník začíná tak, jak jsem vysvětlil. Na různých místech pak odděluje maso a tak dále od kostí. No a pak se soustředí na, na to jedno místo, no a bere to jakožto barvu. A tím pádem může získat hlubokou koncentraci, která jde do čtvrté diány. My se učíme kasíny, aby jsme získali čtvrtou diánu a čtvrtou diánu, na hezkém objektu. Ale ten hezký objekt může být brán v nehezkém těle. To se učíme. Jestliže bereme tento hezký objekt v nehezkém těle a vidíme ho jako část nehezkého těla, můžeme se dostat jedině do první diány. Ale jestliže ten objekt vidíme jako barvu, Můžeme se dostat do čtvrté diány a do krásného osvobození. Stejný objekt, ale jak my ho vnímáme, záleží na tom, jak se k němu stavíme. Jak o něm meditujeme. Teď Vysvětlení této meditace je na krásné, jestliže budete číst jiné spisy, je zase jiné. Tady začínáme kostro. Aby Dharma koša vysvětluje, že třeba nafouknuté tělo, že existují čtyři druhy vášně, vášně vůči barvám, vášně vůči formám. Vášně vůči doteku a vášeň vůči doprovodu. Čtyři druhy vášně. Na každou vášeň se hodí jiná mrtvolka, meditace o jiné mrtvolce. Na vášeň o barvě se hodí meditace na nafouknutou mrtvolku, modrající mrtvolku, tomu se říká vinílaka. Na eh, formu se hodí, eh, meditaci na formu se hodí eh, eh, vikitaka, to znamená mrtvolka, která, kterou třeba šelmy rozkousaly. Na meditaci eh, Na dotek se pak hodí třeba meditace na e, tělo, které je konzumováno červy. No a na doprovod, meditaci na doprovod, chtíč po doprovodu, se hodí meditace na... E, e, Tělo, jehož, z něhož zbyly jen kosti a jsou rozházené kolem. No a meditace, aby dharma kouša učí, že meditace na kostru se hodí pro všechny joginy. Bez výjimky. Ať už máme chtíč na hezkou barvu, pěknou tvář, smějící se, nebo máme chtíč na e, e, dotek, někou formu krásnou, máme chtíč na e, doprovod, máme chtíč na celost bytosti, Jakákoliv chtíč, na jakoukoliv chtíč, nejlepší odpověď je meditace na kostru. Jestliže pojedete do jihovýchodní Ázie, většině, většině klášterů vysí vždy v meditační hale kostra. To je všeobecná meditace. No a též. Stejně jako v našem spisu, vlastně meditující často začíná jakoukoliv meditací pozorností na kostru a pozornosti na smrt. Jak už jsem se zmínil, každý, kdo se učí v tervádové tradici, než začne s vypasanou, se učí čtyři ochrané meditace, což je meditace na nehezké, meditace na meta. Meditace na smrt a meditace na Budhu. Každá meditace je, aby ho chránila před překážkami, které vystanou v praxi vypasan. V praxi šamata, jestliže než uspíme, uspějeme v šamata, jistě potkáme překážky. Bez překážek v ničem neuspíme. Neuspějeme. Ale ve vypasaně ty překážky jsou ještě hlubší. A právě proto nutně potřebujeme se chránit podle situace. No a jelikož e, chtíč je základ všech ostatních vášní, všech ostatních zašpinění, no právě proto... E, Vlastně náš spis začíná meditací na potlačení chtíče, což je meditace na nehezké, nečisté. Jestliže máme chtíč, je to díky pozornosti, jak už jsem se zmínil, vůči tomu, co považujeme za krásné, za čisté. Jestliže máme eh, eh, Jestliže máme nechuť, tato nechuť též má základ ve chtíči. Když se zbavíme chtíče, zbavíme se i nechuť No ale eh, medit meditující tedy adikarmika, začínající jogín. Druhá ten, který je, dejme tomu, ani ne začátečník, ani ne mistr, tomu se říká krita paričaja. To znamená, že má už znalost meditace. Je z pozornosti na meditační objekt obeznámen a může tu pozornost kdykoliv použít. Ale nestal se ještě mistr této pozornosti. To, to je takzvaný střední jogín. Ne mistr, ale ne, ještě neovládl pozornost, ale je mistrem pozornosti, dá se říci. Že kdykoliv tu pozornost potřebuje, přijde bez velkého úsilí. Začátečník musí vynaložit úsilí. Mistr nepotřebuje velké úsilí, protože si zvykl na, na danou pozornost. A jestliže si zvykl na danou pozornost, pak by byl schopen, to je, najdeme podobný princip v Abidr Makousha pak by měl být schopen, jestliže se soustředí na hlavu, půlku hlavy zbavit masa, kůže, šlach a tak dále a druhou půlku hlavy vidět prostě jen lepku. To je důležitá praxe. A tato praxe ještě žije. No a též ve staré Číně mistry meditace tak to praktikovali. V Číkongu se dodnes takto praktikuje často. Jestliže někdy pojedete do Číny ve městě Súđou, což je jedno z nejkrásnějších měst v Číně, je e, chrám. Hanšana. a v tom chrámu je socha legendárního mistra Číkungu, jogína a též doktora a učence. To je krásné na čínské civilizaci, že za starých dob, stejně jako v Hrecku, být vzdělán znamená být mistrem Všech možných disciplín. Medicíny, muziky, šachu, literatury, číkungu, kungfu, bojových umění. To všechno stačili se učit za jeden život, protože nic jiného než tento výcvik oni nepotřebovali. No a ten mistr, tomu se říkáte to číkung mistr, všichni ho znají pod číkung mistrem, tam je jeho socha a půlka, lep, půlka hlavy je jakoby výraz rozlobení a půlka, půlka hlavy se směje. Takové mistrovství pocitu na základě meditace, na základě číkungu. Půlka obličeje se směje, půlka obličeje je rozlobena. No a jak to dělat? No, tady máme návod. Půlka obličeje pozoruje to, co se nám nelíbí, půlka obličuje, obličeje pozoruje to, Z objektem obličej je v rozděle na půlku, půlka dává pozor na hezké, na čisté, půlka dává pozor na nehezké, nečisté, No a jelikož má e, mistrovství mysle, můžou se objevit skoro nebo prakticky společně. To je mistrovství meditace. Kdykoliv potřebujeme nehezký objekt, čistý objekt se může obrátit v nečistý. Nečistý objekt zase včistý. No a tak se cvičíme. Tak se cvičíme, až se staneme to, čemu se říká atikranta manasikára. To znamená, že jsme překročili nutnost pozornosti. Stali jsme se. Mistry joginy, jestliže jsme překročili nutnost pozornosti, my spontánně reagujeme na eh, podle potřeb, na čistý objekt, nečistý objekt a převracíme ho spontánně dle našich potřeb z čistý v nečistý, nečistý v čistý. A jak se takový to pokročilý jogin učí? Učí se tak, že odstraní jeden inč, co znamená asi, kolik je jeden inč? 2,5 cm. 2,5 jo. No, jeden inč to je anglická míra. Já překládám čímskou míru, která nemusí odpovídat tomu. No ale je to, je to dejme tomu, jeden centimetr, nebo i, i míň čtvereční. Z toho odstraní kůži a pozoruje ten bod A koncentruje se. V, v Mahabharata je krásný příběh, teď nemáme čas na příběhy, ale proč nepovídat nějaký hm? o Ašvatama a Arjuna. Drona Acharya, který byl učitel dvou klánů, princů Pandavas a Kauravas. Učil je v bojových uměních, byli kšatria, a jeho syn Ašvatama byl žárlivý na Arjunu, protože jeho otec, stále věnoval pozornost jemu, který není jeho syn a skoro si nevšímal jeho vlastního syna. No a tak se zeptal otce, proč to děláš? Já jsem přece tvůj syn, Arjuna není tvůj syn a ty si furt všímáš Arjuny a já jako by tam nebyl. No a Otec mu povídá, dobře, já ti, já ti vysvětlím, proč. Připrav, budeme dělat soutěž všech princů, připrav terč, pověs kohouta na větev, na strom a všichni do něj budou střílet. Tak všichni byli připraveni a jeden po druhým Střílejte. Ale když se zaměříte na terč, natáhnete tětivu, nevystřelte šíp, jenom mě řekněte, co vidíte. No a jeden po druhým šli, ten jeden říká, vidím strom, větev na něm vysí kohout, jiný říká, vidím větev, na něm vysí kohout, jeden říká, vidím špagát, na něm vysí kohout, ašvatama říká, jeden říká, vidím kohouta, a švatama říká, vidím hlavu kohouta, pak přijde Arjuna a říká, já vidím to černé, hm? tomu se říká... Zornice. Zornice. Zornice. Já vidím zornici ve středu oka kohouta. No a drona se obrátí na něj a já proto já dávám pozornost Arjunovi protože má tak silnou koncentraci. No a tak si cvičí v koncentraci. Z celku, z velkého, z kostry na půlku lebky, pak na různá místa, na pět různých míst, to jsou tež eh, důležitá energetická místa, A pak na, těch, na ty energetické místa odstraní tam to červené maso, vidí pouze barvu. No a nakonec se soustředí mezi obočí. Energetické centru mezi obočí, tomu se říká agyá čakra. No a z tohoto centra pak vyzahuje, jelikož, jak text píše, nejprve vidí kostry, začíná svojí kostrou, pak kostry, tak, jsme se, tak se učí dodnes barvně. Hm? To musíte projít tímto výcvikem. Nejprve svoji vlastní kostru, pak kostru všech, co, všechny, co jsou v meditační hale, pouze kostry, pak všichni v, v, v té vesnici, kde se meditační centru nachází, všichni kostry, co, pak cokoliv přijde, kost, jenom vzpomínka na kohokoliv, jenom na kostru, No a pak e, celý vesmír naplněn kostrami. Tak se cvičí a zase zpátky k sobě. Jenom vlastní kostra. No a pak zlepší koncentraci a odhalí půlku lepky a druhou půlku lepky vidí e, jako Celek s kůží a s masem, druhou půlku pouze jako lepku, půlku lepky. No a pak ty různé energetické místa. No a pak střed lepky, tedy agiačakra mezi obočím. No a z toho to. Místa pak vyzaruje světlo na všechny strany. V Číně je běžná meditace, se zachovala, pak z tohoto centra vlastně si začíná vizualizovat různé sféry bodysatvu, sféry čistých zemí A zase po této vizualizaci čistého v nekonečném vesmíru zase se vrací na ten jeden bod. A zase roztáhne a zase se vrací. To stejnou meditaci meditující provádí na základě kasím Ti, který se učili Meditaci na kasíny též se učí, jak na základě bílé barvy, kterou buď berou ve vlastním těle, to je, anebo venku bílou květinu, nebo bílý mrak, nebo bílou stěnu, nebo některý začínají s bílým kotoučem. No a mění pozornost zvenku na vnitřek, z vnitřek na venek. No a pak ten mentální obraz bílé barvy nechává zcrkávat do jednoho bodu. Pokud možno. Jako tak malý, jako špička jehly. No a pak zase roztáhne, aby ta bílá barva vlastně se rozprostřela do celého univerza. Protože pro nás základ univerza je vědomí. Bez vědomí žádné univerzum nemůže být. Proto. Náboženství nebo duchovní disciplína a věda nemůžou být postavené na stejnou úroveň. Z hlediska duchovních věd z hlediska náboženství nebo z hlediska darmy, významem univerza jsou bytosti. Bez bytosti univerzum nedává žádný význam. Bytosti jsou ti, kteří univerzu význam dávají. To není vědecká perspektiva, to je duchovní perspektiva. No a na základě této perspektivy my můžeme vytvářet čisté země, které patří a jsou neoddělitelné od nejvyšší reality, která je sumum bonum všeho dobrého vlastně z hlediska nejvyšší reality veškeré cnosti nemůžou patřit bytostem protože bytosti nejsou skutečné veškeré cnosti můžou jen a výlučně patřit realitě nejvyšší jelikož v realitě nejvyšší neexistuje nemorálnost, proto síla může dosáhnout perfekce jen na základě nejvyšší reality. Protože v nejvyšší realitě neexistuje lakomost, právě proto dána může uspět jedině na základě nejvyšší reality. Protože v nejvyšší realitě není žádná zlost, proto tolerance může jedině uspět na základě nejvyšší reality. Protože v nejvyšší realitě neexistuje lenost, úsilí může jedině uspět na základě nejvyšší reality. Protože v nejvyšší realitě neexistuje nekoncentrované vědomí, koncentrace může uspět jedině na základě nejvyšší reality. A protože nejvyšší realita nezná. Otupělost, proto moudrost může dozrát jedině na základě nejvyšší reality. No a jak se obrátit na nejvyšší realitu. Tím, jak uvidíme, právě, že kontemplujeme na čisté a na neforemné. No a to je, ne, není v rámci učení bodhisatvu, to též existuje, aspoň tedy v severní tradici, učení žáku existuje též v učení žáku. Meditace na čisté, meditace na neformné může být spojená s, s, jak, s technikou na pochopení nejvyšší reality. A toto pochopení nejvyšší reality, základ proto je samozřejmě pochopení vědomí. Pochopení myšlení. Protože z hlediska buddhismu, to je stejné v jakékoliv tradici, z hlediska buddhismu, všechny Fenomény jsou obsažené v mysli. Mysl je, jak říká tež Damapada, mysl je předchůdce všech fenomén. A jaké fenomény, jestliže vidíme fenomény čisté, říká. Damapada, pak nás bude následovat štěstí jako stín, který nás nikdy neopouští. Čája Eva a panájiny. Jestliže budeme pozorovat fenomény nečistým vědomím, bude nás následovat utrpení Ducha tak jako vůz, नास्लेदुए कोपिता वहातो वोला. यो मानसेना पदुथेना भासती वा करोती वा तसा दुखा मे vahato je čakam, hm? tak jako ten, který mluví a který jedná nečistým vědomím, toho bude následovat utrpení, strast, tak jako eh, vůz následuje vola. A ten, kdo mluví a jedná s čistým vědomí, toho bude následovat štěstí tak, jako stín, který ho nikdy neopustí. No a teď... No takto se meditující učí v koncentraci, No a koncentrace je srovnaná stejně jako ve vysudimaga s procesem podmanění si mysli. Stejně tak, jako si podmanujeme divokého slona nebo opici, podmanujeme si mysl. A jak si podmanujeme mysl? Tím, že ji necháme, spontánně zůstávat na objektu naší pozornosti. Ze začátku to není lehké. No ale když se to stane zvykem, no, tak nepotřebujeme žádné úsilí. No a pak jsme atikránta manasikára. Pak jsme eh, vlastně přeskočili úsilí v pozornosti. Jestliže jsme přeskočili úsilí v pozornosti, jsme mistři meditace. Jsme eh, nad meditací. My se učíme meditaci, aby jsme byli nad meditací. Proč skutečná meditace je být nad meditací? No právě proto, že ta nejvyšší realita je nedosažitelná. To je transcendentální moudrost. No a náš text spojuje tuto moudrost z hlediska transcendentální moudrosti s běžnými s běžnou technikou, kterou používáme k, k dosažení meditace. K dosažení hluboké koncentrace. No a e, účelem hluboké koncentrace je držte darmé sukha prodlévat v suka prodlévat ve štěstí tady, právě tady. Právě tady znamená bez úsilí. To znamená prožívání přítomnosti bez úsilí. Text vysvětluje, že jestliže získáme tím tímto způsobem zde meditací na čisté Diánu, budeme svědky tří znaků, že naš, naše tělo a naše mysl bude prožívat štěstí, bude, jak už jsme se zmínili, bude mít prašrabdy, což znamená jasnost a uvolnění. Jestliže našem objektem koncentrace bude kostra, tak ta kostra bude zářit stejně tak, jako bílý jade, jak se řekne jade česky? No. Mramor je, je, je trošku jiný než jade. Yeah, no, jade yeah. no, to A dále, že Jadeit. Hm? Mm. no to, to je slovo, které my běžně nepoužíváme, mm. Ale v Ázii je to vlastně ve staré Číně to byl symbol bohatství. Jadejt. Nejhezčí jadeity patřili právě císařské rodině. A Mysl dosáhne šanta, šanta vyhára. Tady jsme v šánta vana, v, v lese klidu. No a mysl dosáhne prodlévání ve stavu klidu. Prodlévání ve stavu, stavu klidu je prodlévání bez úsilí. No a eh, prodlevání bez úsilí je tež stav Diány. Jestliže mysl se skutečně spojila s objektem meditace, no tak pak my se trénujeme na to, aby toto spojení bylo plně bezúsilné No a to je prodlévání ve stavu štěstí, jasnosti, uvolnění právě tady. No a to je vlastně e, úvod k poznání toho, jak by jsme měli hm, prodlévat ve stavu osvobození. To neznamená, že my nemáme nepříjemné pocity. My je máme. Ale ty nepříjemné pocity neruší stav klidu. Když nepříjemné pocity neruší stav klidu, stali jsme se jogíny, který Jdou nad pouta pozornosti. No a ten absolutní stav klidu je právě stav nirvány. Je právě stav nedosažení. A text dále říká, než skončíme, což je důležité, jestliže získáme schopnost, aby naše vědomí spočívalo na malém bodě, tady tomu říkáme one inch spot, jo, jeden malinký bod, inch je čínský inch, ten musel být menší než... Anglický inch, ale jak to přeložit? Palec. Inche palec. Palec. No ale nemusíme si představit velký palec, můžeme si představit jeden bod. A jestliže můžeme odstranit, máme schopnost odstranit tak z malého místa, odstranit všechny nečistoty, no tak jsme vlastně získali přístup k této meditaci na čisté. No a tato schopnost nám dá možnost, jak už jsem se zmínil, meditace na čisté se pak dá roztáhnout. Tak jako z tohoto bodu, tak jako slunce svítí všude, tak z tohoto bodu vlastně meditující jogín prosvěcuje svět, prosvědcuje univerzum. A zde, je, je, je, jestliže medituje na kostry, no tak z tohoto bodu pak vidí veškeré bytosti jako kostry a zase se vrátí k tomuto bodu. Z tohoto bodu může tež, e, mít vizualizaci různých e, těch bodysatvů, e, různých čistých zemí a zase se vrát, vrací do toho jednoho bodu. Hm? No a to je meditace, která se dochovala a byla dále rozvinutá obzvláště v tantrické formě buddhismu. No a pro dnešek myslím skončíme, necháme to tady. No a příště, příští neděli začneme s meditací na neforemné objekty k za účelem získání džány na neforemnost. No a jak uvidíme, tato džána v našem spisu je tež spojená s meditací na tu nejvyšší realitu, na takovost. No a to bychom měli. A teď jsou nějaké otázky, Ládio, jak to vidíš? Vláďa se, odjel, se hm? jo, jo. To krásně zníš tam, Vláďo. To je jako, kdyby jsi byl v tunelu někde. Byla ozvěná, teď už by neměla být. Teď Já, už to... není, no? Jo, dobrý. Vyro, uh, m... nechcište žádné otázky. Uh, ale já bych chtěl mám otázku k tomu, jak jste říkala uh, ten citát z Kirti Kirtiner Sutry, že uh, Budá jako měsíc, který se odráží ve všech uh, rybnících a túních. Hm? A mě by zajímalo, vy jste jmenoval Kemasutu, Kemasutu palískou kanálu, kde to je zmíněno. Kemasuta ta říká, že pocit a uh, uh, saněa. A vedaná, obzvláště vedaná Budhy, je neuchopitelná, protože nikde neporodlívá. Právě proto Budha je tež neuchopitelný. Hm? Mm -hmm. Čili už i v vlastně je ta tendence eh, rozdělovat mezi buddho jakožto konvencionální realitou a buddho jakožto nejvyšší realitou. V hm? no, ja. Maháhatopadasuta máš jo, Buddhampasaty jsou dhamampasaty, jo, dhamampasaty jsou buddhampasaty. Kdo vidí Buddhu, vidí darmu, kdo vidí darmu, vidí Buddhu. Ale když si přečteš atakata komentář, tak tento vůbec nevysvětlí. No ale jak? pak je vysvětlený právě v severním buddhismu. Jak vidění Budhy se stává vidění darmy, vidění darmy se stává vidění Budhy. Ale Buddha se nevysvětluje vůbec. Ale to je velice důležitá pasáž. Třeba to vysvětlil, ale Nehodilo se to zrovna, aby to sanga přijala, no tak to revizovali, já nevím. Já tam u toho nebyl, Láďa taky ne, my nevíme. Je to tak? Mm -hmm. Tak jo, děkuji, už to konečně chápu. Já jsem právě nechápal tu souvislost, no, jakoby mezi tím přirovnáním odraz měsíce a tím, jak je v těma sutě popisovaný Tátagáta. Tak Tomáš, i ve vina je jasně vysvětleno, když Buddha dosáhl probuzení, tak viděl nás všechny bytosti, jakožto lotusové květy vnohené do bahna. Hm? Tak to je stejný úkaz. Mm -hmm. Jenomže jinak vysvětleno, ale stejný úkaz, absolutní. Mm -hmm. Tak dáme předání zásluh a pro dnešek to necháme. Pokud někdo nemá ještě nějakou otázku, asi ne, tak můžeme, můžeme to zakončit. Eta vata cha mehi punya sampada, sabbe deva anumodantu sabasampati sidia Eta vata cha mehi samphatam punya sampada, sabbe bhuta. अनुमोदन्तु सब संपत्ति एता वता च अमेह संभातां पुन्य संपदा सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्या आका देवा नागा महिदिका पुन्यंतं अनुमोदित्त्वा चिरमरकं तुलुकाशासनः आका सत्ता चबुमट्ठा देवा naga mahidika punyangtang anumoditwa Chiramrakantu desana aka satta chabumattha deva naga mahidika punyangtang anumoditwa tu mampara devo vasatu kaleena sasa sampati hotucha bhavatu lokocha raja bhavatu dammiko sadu sadu sadu tak zase budeme pokračovat příští neděli a dáme se na cestu do neforemna. No, děkujeme. Tak naschledanou. Děkujeme, Bande. Můžete krásně. Zchlednou, děkuju. Děkujeme, do vidění. Děkujeme skle.